Тисячка гриднів, але удар їх був страшний. Мостом сталилися погані від мечів, списів та копит коней. Цим разом сам Азгахан і всі інші ватажки стали на чолі своїх, і все не бувало різня. Погані падали сотнями, та ряди дружин коротшили з кожною хвилиною і затискалися у менший гурт. Очі борців прислонювала кривава мряка, від напруги умлівали руки, віддих рвався в грудях, тільки зуби скреготали від скаженої люті, а з ротів котилася піна. Коні ставали дуба, кусали і ржали, наче у табуні, які обскочили вовки. Аж ось Азгахан продерся крізь громаду своїх вояків і опинився віч навіч з Олешичем. Пізнав його по золотистому шоломі і з диким криком кинувся на нього. Його верблюжим кізяком гартована в дамаську шавля, блискавкою впала на героя і прорубала глибоко кований край щита. Другий удар мірив у шолом та просвистів тільки в повіти. Боєвода, наче який молодець, звинувся в сідлі відхилився, а там з усієї сили одним ударом меча розсік на плечі хана караценою, поранив його самого. Покотився з сідла хан, заверещали не своїм голосом його прибічники, а рівночасно один рев тривоги вирвався з восьми тисяч грудей. Невже ж рана нанесена ханові стривожила так усіх? Ах, ні, її ж бачили тільки найближче, бо лешича рука з мечем опала без сила. Страшний нелюдський бій зупинився на одну хвилину. Витязь, витязь, закричав натхненно воєвода. Витязь, витязь в один голос закричали руські дружинники. Слава, слава князеві. А там, на найвищій точці пагорбка, осяяний промінням сонця, на величавому, мов молоко білому коні, виринув їздець. Багряний золотом шитий плащ спливав з плечей аж до стремен. На золотому шоломі маєла барвиста кипиться та блищали самоцвіти. Так само сяла упляж коня, іначе з вогню кований миготів меч. Хто ж не знав цього суворого страшного лиця? Перед ним корилися народи від крижаного моря по Золотоверхі церкви Візантії, від кучугур жовтого піску над Каспієм по зелені логитіси. Це він, це він, заверещали печеніги і почали втікати. А Великий князь підняв угору меч, а через горбок стала переїздити рать. дружина з південного Подніпров'я, яку забрав Володимир з собою по дорозі. На чолі її їхав Роман Олешич У золотистому шоломі воєводи В візантійських латах та золотом лямованому плащі За рівними рядами дружини показалися справа і зліва Ще якісь безладні ватаги вершників Схожих на орду печенігів І побачивши їх Погані збентежилися до краю Бродники, бродники закричали печеніги. Наче камінь, який відірветься від гори та копиться й трощить усе по дорозі Так упала дружина Романа на печенігів Не було серед них Ні стриму, ні послуху Гордані було сліпла і знавісніла, та не помогла й утеча. Бродники почали ловити утікачів арканами, піша радь, яка побачила погром поганих, вийшла з лісу лавою. її найбільше боялися бродників, що хоч руського роду виросли в лісах півночі та єднали спритність і умілість степовика з силою та відвагою лісового головця. Від степовика можна втекти в ліс, від лісовика у степ, від руського бродника тільки туди, звідки нема вродця. Сам Азгахан на Войлоковому килимі між двома кіньми, стежкою, яку витоптала печенійська розвідка, тікав на південь. За руку дівчини. Здобич, яку добули бродники на поганих, була дуже значна, головно в конях та тваринах, велику кількість яких пригнала собі орда з степів на поживу. Все здобуте отамани поділили між своїми ватагами, а що мали на казберехти княжу раті – той швидко покинули сам табір та розставили варту вздовж дідового потоку та стугни. Уперше після приїзду на Русь Володимир спав під войликовим шатром з вечора аж до ранку і спав непробудним сном серед пісень гриднів, іржання коней, криків і розмов. А вибокий сон швидко охопив всю втомлену радь воєводів, гриднів і ратників, тільки бродники не спали. Вартові роз'їжджали по доколишніх лісах. А останні бенкетували при ватрах Оддалік від табору Їх пісні, деякі та рівночасно тужливі Наче свист степопільньої осені То знову розгульні Наче розбурхана весняними водами Степова річка лунали всю ніч А коли сірина ранку Прилетіла на кривах східного вітру І замовкли пісні З лісу, з наддідового потоку Стали висуватися тіні комонників Гудками по 5-6 чоловік Вони приєднувалися до учасників бенкету Забрали їх собою і переїздили через пагорбок на південний бік узлісся. Володимир, вислухавши мовчки звіт, звернувся до Сулятича. Ти Сулятичу, як тільки покоримо крамольників, поїдеш на Волинь до Соломирича, і там спільно з Турівськими та Пінськими тисяцькими позбираєте ятвяських бранців із останнього погрому. Відпустиш їх додому та допоможеш їм на зиму. Голодний сусід... Гірший і хатнього злодія! Як-то милостивий тепер, після війни, не вірив власним вухам Поліщук. Саме тому. Хай знають, що в моїй руці сила побити і змога помилувати. Стійте, стійте!» – залунали раптом оклики попереду. Чвалом виїхали Володимир і воєводи на відділу. На шляху лежало тіло мужа, голова якого майже зовсім була відрізана від шиї. Затиснена права рука держала відламок меча. Поруч валявся порваний аркан, яким послугувалися печеніги і бродники. Робі крикнув раптом Олешич це мощанин. Зіскочив з коня і прикляк біля мертвого. До нас тікав, зауважив Сулятич. Це дивно.